Kulturno-umetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Maestro, može. Ohoho, poštovani posjetioci, dragi prijatelji, prijateljice, drugove, drugarice. Je. Ne znam da li ima dame i gospod, da? Nije važno. Uh, šta da vam kažem? 99. put radimo jednu emisiju koja se zove Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Za ovu priliku smo je preimenovali u Kulturno-umjetnički program humanitarnog karaktera, jer kao što mnogi od vas već znaju, tamo postoji jedan štand na kom prodavimo majice, kao je mi ovde nosimo i neke knjige. Čita prihod će inače biti ne uplaćen, nego ćemo kupiti oprenu za bebe, prije svega ovima koji su stradali u Obrenovcu i u drugim gradovima, ja se nadam da ćemo sa time nastaviti i u buduće. Ne znam koliko znate o samom Kupeku, emisija je generalno poprilično zatvorena za svoje slušalce, kao što su i slušalci zatvoreni za nas, osim kad ne djelimo neke knjige ili ne znam nija, nešto slično. Ovaj, tako da je ovo za nas u neku ruku vatreno krštenje. Ovo što imate prilike da vidite iza, Su fotografije nekih od gostiju koje smo imali prilike ugostiti u te protekle 98 epizode. Sad mnogi će se pitati zašto je 99. jubilarna. Nema nikakve tajne, prosto sam se prebrojao, pa je na kraju ispala da je na ovaj datum ispala 99. Što je na kraju ispala tako malo i simpatično. Mi ćemo, da, mi ćemo večeras malo da vas morimo i sa pričom, o nezavisnoj ултурној сцени prije svega u самој sрbij i поšto mislimo da jeе to vla znaajна тема о кој треba да разgovaraо. Ako познајте Kupek, знате da u svaј isiји imimaamo varповednog гостsta i да da vrlo чеsto таемisiја зна и да се одужи са разgovorom тако да изviњава se уапre da ako to буде случај. Moј ima Dejan, де njaа ово isiјуводим од, samih početaka, od prapočetaka tamo negde, od pre tri i po godine. Moja leva ruka i je Jelena i Anja, takozvani podladak kupeka. Naraštaj. Naraštaj, da. Koje će vam večeras biti na usluzi i prilikom prodaje. I ćemo, budite nam ovaj, na usluzi i prilikom snimanja, pošto radimo jedan dokumentarac, pa slobodno recite nešto ako imate i po temi, o temi o kojoj ćemo večeras razgovarati, a i bilo čemu. Pripremili smo, naravno, i prigodan kulturno-muzički program. Ono što ste već imali prilike da čujete u ovim probama, otvorit ćemo sa orkestrom. Daniel Kovač, odnosno jesenji orkestar od jednog člana, će nam praviti društvo u pauzama razgovora sa Radomirom i sa Milicom, koji su napolju u bašti, kao i velika većina ljudi. Nažalost, morali smo da se zatvorimo unutra zbog eventualne kiše, ali šta je tu je? I poslije Danijela i našeg razgovora zatvoramo sve ovo negde do ponoći sa Scratchmajstrom Ljubanom i njegovom ekipom iz Undergrada, pardon, dakle jedan multimedijalnik spektakl ovde. Anja će sad nešto malo više da vam kaže o svemu onome šta imate prilike naći tamo. Kreštan. Kako smo spomenuli Undergrad, ja vas molim da bare malo obratite pažnju na nas, naš štand. Dakle, porad Majica, tamo se nalaze izdanja Undergrada, inače to je ekipa iz Užica, koja piše knjige, pravi biltene i svašta nešto. Tamo imamo dva biltena i knjigu njihovog kako da kažemo, predsjednika udruge, da. A u Biltenu možete naći razne autore, poput Milete Mijatovića, Tobić-Tobića, Mehmeda Begića i ostalih. E, takođe i Ministarstvo prostora nam je donela neke stvari za štand. Imamo tamo torbe i cegere i njihovo izdanje e, u pohodu na prostor. Takođe možete tamo i da potpišete nešto ukoliko ste zainteresovani i angažovani a za, sve, za sva pitanja tu smo mi vaše večerašnje hostese i za kraj možda najvažnije o, ovog događaja bi verovatno i bilo možda u nekoj drugačijoj formi da nam nisu tu pomogli prijatelji iz Hainik Bell fondacije a posebno za hvalnost ekipi iz Lica ulice Aplauz. sa kojima zajedno ovo radimo i imate prilike i da kupite časopis a sutra će izaći i novi broj Eto, tako. A sada mi prostaje samo da kao kermit najavim orkestar! Woo! E, a, dobroveče, a, mi smo Horkestar, drago nam je što ste ovde, drago nam je što smo mi ovde i ovo, prvo što ćete čuti je pesme izgradnji. orkestar, nije ovo što ja volim da pričam, nego da bi se malo bend odmorio. Ovaj, Sljedeća pesma, <laughs> mislim, volim i da pričam. <laughs> Sljedeća pesma koja ćete čuti su odžačari, a potom ćete čuti Hoću da budem loš. I tu pesmu je napisao ovdje čovek. To je Daniel Kovać. I mi baš volimo da je pevamo. Znači, očučari pa hoće da budem loš. Ovo je opet za bend, zato što, da bi znali red stari hitovi uh, Kamen i jedem ti malter u blokovima e, to su stare orkestarske pesme koje mi baš volimo isto da pevamo pošto mi sve volimo da pevamo <laughs> ovaj, eto Kamen i jedem ti malter". Sada ćete čuti dve baš lepe pesme. Jedna je Magla koju je napisala članica Hora koja nije trenuta tu. Opravdan odsutno, dobila je Bebu. Uh! Zove se Magla. To, stih iz Magle je Prodajemo maglu, kvalitetnu maglu po evropskim standardima. Poklon od prijatelja, naravno uz kamatu. Kako veliko duš? E... To je magla, a nakon toga ćete čuti praznik, praznik je mnogo lepa pesma, onako malo, pa lepa pesma, prazniča, prazniča, e, bo... Aha. inače ljubimo drvenim usnama, nemoć ne podnosi strast, pa vi mislite o tome. Још уложица Пуклана межица тако да не замерите. А резерв не нема. Еха, Садић да чути и песмо која се заде кака о чека.? Кака о чека и за тим хеј радниче. Је налепо песмо. Radović je napisao sledeću pesmu, zove se Glava, a nakon toga ćete čuti pesmu koja se zove Hvala. I hvala vam što ste tu. ovog udarničkog bloka. Uh ide jedan blok posvaćin kud idiotima. A ovo su zapravo obrade kud idiota koje smo zajedno sa kud idiotima odredili za koncert kada je bilo prikupljanje sestava za Tustu. I ta smo pevali i zadržali smo i postale su nam drage. Uh čujete ja sećam se i preživjeti. A posle toga ide jedne, jedan deo ljubavnih pesama. a kada idu ljubavne. Prvu koja ćete čuti zove se kada te ostavi onaj koga voliš, a onda je sledeća amor mortis, a treće govno jedno. A sve tri su ljubavne. vas je voljena osoba, a onda vas je neki kurton slagao da vreme leči sve. Citirat ću staru izregnu. Nema od toga ništa. ovo su bile ljubavne pesme <laughs> ovo je otprilike sve što mi znamo ima još par koje nećemo pevati a za kralj za kraj ćete čuti Viljušku punu ljubavi i nestašni djački izlet zelenu To, sad ćemo da se poklonimo i postoje jedna pesma na bis, pa sad, ako ćete bis, ima jedna. To mi je stara poru. I čestitam vam jubilej. A ovako, imate da birate stvari, dve pesme za bis. E, jedna je jednim tim alter, koji ste već čuli, a druga je vops popili. Onda će biti vops popili. E može, ne može, e, ne može, pukla nam žica. Onda ništa. neti Oh, ba, ba, ba, ba, ba. Hvala puno ekipi Horkestra a, i poželimo im puno sreće na nastupu na Exit festivalu. <laughs> Mi ćemo sad napraviti samo jednu kratku pauzicu i onda krećemo sa razgovorom, odnosno sa glavom temom večerašnje. Večeri, mada ako malo razmislimo svi izluđači večeras i Horkestar i Daniel Kovača i na kraju Ekipa iz Užica, Andergrada i Scratchmajstra Ljubav pripadaju u nezavisnoj kulturnoj sceni. I, i, i imamo još malo stvarčica na, na našem štandiću. Dođite, pa makar samo pregledajte. Evo nas opet. A, pre nego što krenemo sa razgovorom sa Milicom Pekići i Radomirom Lazovićem, Možda bi bilo jako dobro da se naslonimo na ovu pjesmu horkestra Jedem ti malter i neka ti se sruši kuća. Pošto Radomir bi mogao nešto da kaže vezano za generalni urbanistički plan grada Belograda. Kad smo već kod kuća i kod svega. Pa ništa da vas pozovem, ako ste raspolaženi da se bavite tom temom sada, malo je to kasno, otko znam da, da li imate srpljenja. Mi smo se bavili predloženima izmenama i dopunama generalnog urbanističkog plana Beograda. To je nešto što se sprema kako bi se omogućilo izgradnja Beograda na vodi. Pa smo spremili nekih 15 petnaestak primedbi na na, ovaj, na to i ovaj, podelili smo ih u četiri grupe. Jedna je a, železnica, javni prostori, vizure i nedostatak međunarodnog konkursa koji se bavi ovim stavskim amfiteatrom. Pa možete pogledati ovde na, na stolu gde se nalazi ove majice publikacije i ostalo. Ako se slažete sa nekom od primedbi, bilo bi super da potpišete i kako bih je mogli predati i uticati na komisiju koja donosi odliske o, o, o tom problemu. Dobro, ajde. Neću da kažem da smo ovu temu zaključili. Vrlo je moguće da ćemo se ponovo u toku razgovora dotaći. Možda ne konkretno Beograda na vodi, ali generalno pitanje javnih prostora i tako to. A možda za početak ovih dana su inače Monty Pythoni imali u Londonu, jeli, svoj reunion. I sjećam se onog jednog skeča okruglog stola kada je bilo pitanje, ne mogu sad da sjetim koja je bila tema, uglavnom da li postoji nezavisna kulturna scena, vi sad treba da odgovorite sa ne, i da i da zatvorimo ovu temu i da nastavimo sa koncertom, možda. Da. <laughs> da, Radomire? Um, da, otkuzno. Okay, super, hvala vam puno. Šalim se. A, ja ću početi zapravo ovu temu sa jednom definicijom koje je Deja Vidović, urednica Kultu, portala kultur.hr, rekla kada je govorila o nezavisnoj kulturnoj sceni. Kaže, riječ o samo osnovanim organizacijama koje nisu u vlasništu države, grada ili nekog trećeg subjekta. One samostalno odlučuju i upravljaju organizacijom a financijski ne ovise isključivo o jednom izvoru financiranja, te same odlučuju na koji način će raspodijeliti sredstva unutar svojih programskih i projektnih aktivnosti. Možda da parafraziram onog gospodina preko puta. Teoritski ovo lijepo zvuči, ali malčica je drugčija u praksi. Jesam li u pravu? Pa dobro, to je te, sad tehnička definicija nezavisne scene. To ne, ne odnosi se na neku programsku orijentaciju, znači nezavisna scena, znači udruženje građana ili pojedinci koji se aktiviraju samo inicijativno u kulturnoj produkciji. To što je Deja rekla, to jeste tačna tehnička definicija, ali postoji serija različitih profila organizacija u tom civilnom sektoru. Ono, kad pričamo o nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije, mislimo uglavnom na organizaciji koji se bave savremenom kritičkom umetničkom produkcijom. I sad šta je to savremena umetnička produkcija, koja je, ko, mislim, postoji asocijacija nezavisna kulturna scena određenog broja organizacija koji su se ujedinile sa nekim zajedničkim ciljevima i koja negde u nekom najširem kontekstu dela određeni sistem vrednosti koji zastupaju a možda u jednom najkraćem o, mogućem objašnjenju koji je to sistem vrednosti, smatramo da je kultura javno dobro i pokušavamo svojim delovanjem da se borimo za to da kultura postane i ostane javno dobro. Da, e, asociacija je neki formalni subjekat koji se bavi poboljšanjem uslova rada umetnika sa e, te druge strane, da tako kažemo, institucija, ali to je jedna živa cena koja ne mora biti obuhvaćena samo tom asociacijom, mislim, ne mora biti tako formalna. Mi smatramo na njoj pripadaju i sve drugi koji, se, koji nisu učlanjeni ili koji su, jednostavno se stvaraju nove organizacije, novi, novi ljudi se bave ja, stvarima, tako da, eto, smatramo i njih delom ovoga što, što, što mi, o čime se bavimo. U, u samom asociaciji ima, koliko mi čini, 90 jedno Udruženje, organizacija ili... 92 organizacije. Da, 92. Obuhvata oko 1500 kulturnih radnika, djelatnika. Mada ono kulturnih radnika, kada nekome kažeš, poprilično čudno zvuči kao radnici u kulturi. Postoji taj anahron način mišljenja o radnicima da su to samo ljudi sa krampovima i tako dalje. Pa dobro, sad definicija radnika kao takvih, mislim da, to su radnici u kulturi koji sad imaju neke različite profesionalne backgrounde. Mi smo sproveli jedna organizacija koja članica, sad jedno osnivača članica je uradila obimno istraživanje o prirodi nezavisne kulturne scene Srbije, to je izdraživanje uređeno recimo 2011. i 2012. godine i ono je pokazalo tada obuhvatilo od 1500 do 1800 pojedinaca koji su aktivni na nezavisne kulturne sceni u celoj Srbiji i danas je mislim taj broj još mnogo veći i ta statistika je pokazala je to najobrazovaniji sektor u Srbiji danas da ima preko 90% visokoobrazovanih ljudi koji su aktivni na ovoj sceni da nezavisna scena produkuje 50% do 60% ukupne kulturne ponude Srbije, ukupnih kulturnih programa u kulturi Srbije, znači jedna jako produktivna scena i koja je s druge strane jako vibrantna. Pričamo o onim organizacijama koje se bave savremenom umetničkom produkuciju. Imaš ti, Radamere, nešto da daš? Da. Da. Gledao sam one e, klipove koje je Sikalt postavljao na svoje strane i razgovore koje su vodili sa vama i ovaj, primetio sam kod razgovora sa Milenom Dragičević-Vešić da je ona e, rekla da je u, u ovom, odnosno u prošle godine kada govorimo o nezavisnoj kulturnoj sceni da je možda na najnižoj grani, ako već pričamo od 2000. godine dakle od tog post-Miloševićevskog perioda pa do danas. Da li bi se složili sa tim? Pa ne, ja mislim da je nezavisna kulturna scena u stanoj transformaciji i što je i prirodno za format delovanja koji nezavisna scena preuzima, ne bi se složilo s tim da je 2011-2012 na najnižen nivo, ne znam u odnosu na koje parametre je Milena Šešić to Ove, zaključila u odnosu na koje kriterijume je u stvari pravila tu vrstu analize, šta je to bilo dobro raništo, mislim, koji su to pokazatelji uspešnosti ili neuspešnosti kulturne scene. Ja mislim da je kulturna scena, nezavisna kulturna scena proizvodi neke nove teme i ima i faze neke moguće, možemo je nazvati akumulacijom, to je jedan termin koji je <laughs> nedavno od naših prijatelja iz Zagreba Formulisani kojim se meni jako dobao, znači možda nezavisna kulturna scena pro, prolazi kroz određene periode akumulacije, kada a, vrši neku vrstu samoanalizi sobstvenih kapaciteta i predefinisanja pre tema kojima će se baviti u nekom budućem periodu. Ja mislim da u ovom trenutku, ako govorimo o asociaciji nezavisna kulturna scena Srbije, ona je imala jako puno aktivnosti u protekloj godini I mislim da smo sad upravo u tom periodu gde se definišu prioriteti delovanja asociacije kao jedne krovne organizacije određenog broja organizacije koje su aktivne na nezavisniku kulturnoj sceni. Tako da mislim da, ne, mislim prosto ne bi se složila jer 2011. i 2012. godini nezavisna scena postigla određene rezultate za koje ja mislim da su jako važni i za budući razvoj. Prvo od toga da se formirala asocijacija nezavisna kulturna scena koja nije postojala pre toga. U momentu osnivanja bilo je 20 organizacija aktivnih osnivača, danas je 92 organizacije članica. Tako da mislim da što je doprinalo i da se organizacije među sobom u celoj Srbiji upoznaju, da ojačaju međusobno niz programa realizovan u proteklih par godina, između ostalog, cela prošla godina bila je ovaj, definisana pod parolom kultura u protestu. Mi smo učestvovali u jednom, u organizaciji nezvanično, pošto to nije bilo zvanično definisano i protesta kulturnih radnika koji se desio u letu 2013. koji uredio nekim plodovima, nekim nije, ali pokrenula se tema kulture kao u javnom polju i mislim da svi ti procesi između ostalog asocijacije jednog osnivača regionalne platforme za kulturu kooperativa i da mislim da se i u regionu slični proces i transformacije dešavaju i da je to jedan produktivan period koji vidit ćemo šta će doniti u budućnost. E sad, činjenica je ta što kažeš da se umeđu vremenu od 20, sada već imate 92 organizacije, međutim, to sa druge strane nije uticalo na to, odnosno mogu da kažem zapravo da se desilo nešto suprotno dolazkom novog ministra, desilo se da se raskinula ta saradnja sa asociacijom nezavisne kulturne scene, što je pomalo jedan paradoks, pogotovo ako znamo da oni uglavnom uzimaju u obzir količinu, odnosno brojno stanje ljudi sa kojima pregovaraju kao jedan od parametara o zbiljnosti. Se vama se desilo to koliko to zapravo govori o nekom osnovnom nedostatku ne samo poštovanja, nego uopšte bilo kakve ideje o tome šta zapravo nezavisna kulturna scena u Srbiji danas predstavlja? Ja mislim da je stvar o tome da ne govori uopšte o nekoj dubljoj analizi, već govori o nepoznavanju situacije i mislim da je taj nesrećni protokol koji je bio rezultat, znači, efikasnost tog protokola je slična onome koliko smo mi razumevanje imali od prethodnih ministara kulture. On je bio jako loš general, je bio prvi neki korak u razumevanju i u počinjanju neke saradnje. Zašto je on smetao ja ne mogu još uvek da dokućim. On se je pozivao na, na ovaj nedostatak reprezentativnosti asociacije, mada je ona jedina koja okuplja ovaj aktere nezavisne scene, plus ih okuplja u jednom stvarno velikom broju. Mi nismo sad ulazili u to koliko je to procentualno, ali svakako 90 organizacija znači nešto ovaj, kao u, u, ukupan broj. Ali se to nije toliko bitno. Taj... taj prethodni protokol i onako nije sprovođen na način koji bi mi je volali, nije donosio ključne promjene, tako da nije neka velika šteta šta on raskinut, ali je simbol i zna, mislim, ne, e, znak nerazumevanja koji mi i dalje imamo sa, sa ministarstvom. Ono što se sada dešava jeste da e, naša ideja za stupanje kulture kao javnog dobra da, dolazi na nerazumevanje neraz, i dalje ovaj, i kroz evropske okvire gde se nameće pa uh, ovaj uh, tema uh, kreativnih industrija koje je ko, koje ovaj uh, forsiraju i sadašnje ministarstvo kulture tako da nama nam predstoje jedna dugoročna borba za za ovaj zaštitu naših interesa I ja mislim, smo mi sada na dobrom talasu, zato što smo prepoznali, prvo, šta su to naše interesi, drugo, imamo neku ideju kako ćemo se za njih boriti, treće, uspostavili smo saradnju preko kooperative, ali preko ličnih kontakata i, i, i organizacija koja čine asociaciju sa regionalnim akterima, takođe i sa hm recimo sa a, berlinske nezavisne scene tako da čini mi se da smo sada uhvatili neki dobar talas koji bi mogao da rezultira nekom ozbiljnom kampanjom ili nekom ne, nekim ključnim promena koji bi omogućile koji bi omogućile bolje uslove rada za, za sve ove umetnike i aktere scene Možda nije loše da, da, kad se osvrćemo na taj protokol o saradnji, on je raskidnut, ali upravo ta situacija koja je bila produkovana nakon raskida protokola o saradnji u medijima, gde su mediji bili jako zainteresovani oko toga, pa smo mi, pa se tu asociacija na neki način i profilisala u javnosti i objasnila široj širo javnosti šta je to u stvari nezavisna kulturna scena. I ta uopšte interes medija za tu situaciju je nama bio jedan od parametra pokazatelja da je asociacija postala jedno relevantno telo. Dalje, mislim, ta takva situacija je dalje urodila i prvim sastankom koji smo imali sa ministrom. Kako će da se formalizuje taj odnos između ministarstva kulture i asociacije, to ćemo vidjeti u budućnosti, protokol kao takav je bio samo jedno, jedan e, dogovor o dobrim namerama, nije bio obave, obavezujući ni za jednu ni za drugu stranu i kao takav u suštini nije bio dobar i nije bio sprovođen od svih prethodnih ministara. Tako da je sad ovo prilika da mi na nekim drugim osnovama uđemo u neke konkretne programske aktivnosti gde ćemo dobiti podršku ili nećemo dobiti podršku od Ministarstva kulture. Ono što jeste činjenica, ono što je problem sa trenutnim, što su prednosti i mane ove nove strukture koja vodi Ministarstvo kulture, s jedne strane mi nemamo jasno definisanu u javnosti politiku kulturnu koju sprovodi Ministarstvo kulture, jako malo informacija dobijamo od strane Ministarstva kulture, šta su njihovi planovi, šta su njihovi programi, A opet, s druge strane, budžet koji je bio distribuiran kroz, otv... kroz javni poziv, koji je uglavnom jedini instrument Ministarstva kulture za podršku nezavisne scene, je uvećen tri puta u odnosu na prošlo godinu. To je na neki način neki dobar signal, E sad, kako se to, kako se to sistemski sprovodi i koliko je to vezano sa nekim novim sistemom i sa nekim novim prioritetima? U kulturi to ostaje da vidimo, ali to će biti neki prostor za neke pregovore i dialoge u budućnosti. Ne znam, edo, mi smo imali prilike da vidimo prošle godine tu proslovu Milanskog edikta, ove godine odlazak u Andrićgrad i slične manifestacije. E, pa sad... Prošle godine, spomenula si Milica, izašlo se na ulice, vi ste to radili, čini mi se, u vrštcu, ovdje u Beogradu je isto tako ovaj, određena grupa ljudi izašla, protestujući protiv tih 0,68% koliko je izvojeno novca iz budžeta za, za samu kulturu. A, ali ono osnovno pitanje je da li je pitanju samo u iznosu novca, što si ti spomenulo nekoliko navrata, pitanje sistema i uopšte na koji način će se to potrošiti, odnosno da li je taj protest pogodio smisao, da li je taj protest na kraju uticao na to povećanje od tri puta, je li za sam budžet za kulturu i na kraju krajeva, ako sad već ima toliko više novca, da li su problemi isti kao i prošle godine ili bi problemi možda isti bili kao da ima 0,0% za kulturu. Pa nije, nije, e, nije glavni problem u količini novca. Problem u tome što se, e, mi ne znamo šta se dešava. Ne postoji konkretna ideja šta je agenda iza, iza, to, iza ove, ministarstva kulture koja se sprovodi. Novac je samo neki najjednostavniji način za komuniciranje. Ta cifra 062 je bila jasna svima da je mala. Da onda je ona upoređena sa regionom, pa su onda ljudi ta, ra, svašta analizirali, ali to je bilo samo način da se prikaže da, da su da se javnosti prikažu problemi u, u kulturi, ali mislim e, ukupna količina novca koji se distribuira, za, koji se odvaja za kulturu, je problem. Problem je ukupna količina koja se izdvaja za javne konkurse. Problem je to kako se e, diskrecijno pravo ministra da odvaja novac za ove stvari koje on misli da su, da, da su bitne kao šta recimo Milanski edig. Problem je to što na kraju kada se na konkursima dodali neka mizerna svota novca, gde ona ide i kome? ko odlučuje toj, o, o, o, toj, o, o tom novcu. Znači, tu je jedan ceo sistemski problem koji ne može da se, da se uzme i kaže e, znaš, problem je jedno od toga. Sve ukupno se niko ne bavi kulturom, niti pokušava da, da, da popravi stanje. Mi imamo privid da neko tu nešto radi i, i zapravo taj privid treba da nam kaže da sada je fokus na institucijama ovaj, ili, ili na nečem u drugom i mi se samo bavimo tim onda kao uhvatimo se za jednu stvar. Zapravo, niko se time ne bavi. Eto, to je, to je glavni problem. Oni održavaju sistem koji ne radi. Da. Mislim, to je sad e, i zavisi od toga... Ono što je problem, ja mislim kad pričam o tom sistemu, je problem da se mi većito vezujemo za ličnost ministra. Pa sad ovaj ministar je smrenio upravne odbore nacionalnih institucija za kojima mi možda možemo da se složimo u više, nego onih e, upravnih... ličnostima, pojedincima koji su bili upravnim odborima u prethodnom mandatu prethodnog ministra. Problem je u tome što mi ne treba se vezujemo za ličnost ministra, nego treba se vezima za kulturne politike koju kogod da je izabran na poziciju ministra kulture, treba da sprovodi. I onda ako mi imamo transparentnu kulturnu politiku, ono strategiju razvoja kulture, mi onda imamo neke parametre na, parametre na osnovu kojih možemo da merimo uspešnost rada pojedince koji je odgovoran za sprovodženje te kulturne politike. Mi kad nemamo transparentnu divini su strategije. Šta je ono što je kulturna politika države? Mi onda nemamo parametar odnosno na koji da merimo uh, uspješnost ili učinak određenog pojedinca koji preuzima odgovornost da sprovede tu vrstu strategije. To je on to je taj sistemski problem. To što je sad u prethodnom savjetu smo imali neki taj protokol je nije bio raskinu, tar smo imali fundamentalno razume nerazumevanja po elementarnim pitanjima oko tih ja velikih manifestacija koje su išle u nekom čudnom pravcu kreiranja nekih novih i nacionalnih identiteta, pričem nemamo Narodni muze, mislim, ništa nije urađeno da se obnovi Narodni muze, muze savremenu umetnosti i tako dalje. Sad imamo jednu čudnu situaciju gde se neke stvari pomeraju, ali nemamo javni odnos prema tom. Znači, ne postoji javno izrečeno šta je plan, osim toga da su institucije prioritet. S druge strane, imamo uvećen ovaj budžet, onda opak imamo neke čudne signale, tipa konkurs za otkup umetničkih radova, koji može biti jedan dobar instrument ako se sprovede po određenom mehanizmu, ako taj sistem se sprovode po transparentnom mehanizmu, koji je efikasan, to može biti dobar instrument za posticaj umetničke produkcije, što je jako važno. Ali nemamo nikakvu komunikaciju između toga šta je ono što je politika delovanja ministarstva, da bi na osnovu togla mogli da merimo i da evaluiramo kako se ta sprovođenje te politike sprovodi. U tom smislu mislim da je to to sistemsko pitanje koja mora da se e, prosto aktualizuje i promeni i ono što je važno je da se uspostavi sistem koji će omogućiti kogod da je ministar da se profesionalizuje polje kulture. Pošto je polje kulture bilo partokre, demokratizovano u poslednjih decenija, mislim kogod bio na vlasti dovodio neke svoje partijske prijatelje na pozicije koje nama nekad mogu da se dopadno, nekad ne, ali problem je sistema. Znači treba uspostaviti sistem koji će omogućiti da najbolji profesionalci koji imaju kapacitet da rešavaju određene pitanje ili da programiraju određene institucije da dolaze na te pozicije. Naći to treba sistem da obezbedi, a ne određena individua ili pojedinac koji se nađe na toj poziciji moći u određenom trenutku. Ma da, ako mogu nešto pozitivno da kažem, ovaj sa jedne strane, znači imamo stroma strome institucije, ministarstvo i, i generalno državu koja se ne bavi svojim poslom, a sa druge strane imamo kreativne industrije koje, nameću, koje od kulture prave zabavu i, i idu u tom pravcu, ali imamo jedan totalan talas ljudi koji, koji jednostavno ne čekaju da se ne, da ih prepozna ili država, ili da ih prepoznaju kreativne industrije kao neko ko bi mogo da im donese novac i koji uzimaju stvari u svoje ruki grade nešto ni Ja mislim, bih pomenuo u tom slučaju recimo društveni centar u ovaj novom sadu i sve njegove sad klonove i to što se sad dešava tamo, ali nije bitno, to je neki rasadnik, neke, ne, ne, ne, ne, uradi sam filozofije po bavljanju ovaj, svim stvarima, ne samo kulturom. Pomenuo bih onda u Šabcu otvorenu, otvorenu galeriju, ekipu koja, koja je od eh, panoa koji su korišteni za eh, reklame na stanicama, autobuskim napravila galeriju koji obilazi na, na, na bajsevima, jako zanim, zanimljivo. Ovaj, Pro, jako zanimiva ideja, onda je, ekipu iz, iz Valjeva koja pokušava od doma, doma vojske da naprave i kulturni centar, iz Kruševca, isto slična priča, znači u Beogradu Inex film i jednostavno ljudi su izgubili veru u to da će nešto da, da se promili, da će do njih doći nešto od ovoga o čemu mi pričamo i, i, i grade sobstvene, sobstvene neke ideje i sobstvene projekte i mislim da je to ono što je najpozitivnije ovde i ja se nadam da će nezavisno Kulturno senac Srbije uspjeti da okupi takve ljude i da im, da im pomogne. Jednostavno da omogući neku plodno tle da se takve stvari razvijaju, dok, se, dok ne uspemo da utičemo na državu, da se zapravo bavi nama. A mi govorimo često o strategiji, nedostatku strategije, i, a, ali bojim se da bez ozbiljne volje da se nešto promeni, ta istu strategija može lako ostati neki običan papir. I evo, imam jedan poklon za tebe, to je strategija uh, razvoja grada Beograda, koja je jako zanimljiva i koju bi mogli da stavimo kao... Koju bi mogli da stavimo kao nekoj svoji agendu, bez ikakvih problema. Znači, ovo su pisali ljudi koji su ono... Mislim to, političari koji siguran su. Trust mozgova, da. Evo, ne znam, meni je od, od ovih tačaka... Predpostavljam da ima ono, ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti ne, i slično. Ne, odlično je ovo, ovo. Ovo je deo koji se bavi kulturom i, i, i to je to. Ne bi ništa promenio to. <laughs> ja, e, ali ja sad govori se o tome da ako, ti ne, ako se ne bavimo time i ne želimo stvarno neku promenu napravimo, nikakva strategija nam neće pomoći. Ali korak prvi u bavljenju stvarima jeste da znamo kuda idemo i onda kad govorimo o strategiji u poljokulture, to je zaista nešto neophodno i što demaskira ne efikasnost ove države, to je katastrofalna efikasnost da, oni ne, da, da to ne može da se donese godinama. A da pomenuo bih tu i, i muzeje koji su zatvoreni, pomenuo bih bioskope koji su napušteni i koji su prodati u, u, u jednoj korupcionaškoj, privatizaciji i jednostavno stanje u kojem se mi nalazimo jako jako loše. Ali je, opet podsjećam na ove pozitivne primere. O Okej, a, mi ćemo sada e da, poslušamo... Eda, ja bih samo dodao da, da je Dejan rekao da ja mogu da dobim besplatno pivo, pa ako neko može mi donesu. <laughs> mi ćemo sada poslušamo o, jedan pozitivan primjer. Jelen, veliki, točno. Pošto, pošto ja vodim kulturnu politiku u ovoj emisiji, a, Daniel, Kovač, dve, tri, četiri, koliko želiš. Ne, ne, ne, pa mislim, nevam pojma, kako, kako ste vi smisli. Kako ti krene, hajde, mi ćemo napraviti malo pauze. Samo da vidim, me, da, to je to, sad se čujemo. Jel mi vi čujete napolje, mislim, sve jedno je, valjda će radio da čuje. Snimamo, nevam pojma. O ljudi, o ljudi, I really care. I really care. briga people! I really care. I don't O ljudi Život ide dalje Život ide dalje Život ide, ide, ide, ide, ide, ide, ide, ide dalje sunčani dan povede. Dobro jutro, možeš da ideš kuti volja, ali znaj, čuvaj se za sede. Ovde nema gde da nasloniš leđa, ovde nema zavetrine, Ovde možeš da koračaš gde go želiš Samo pazi, samo pazi, pazi, pazi, pazi, pazi Da se ne zapleteš Da se ne zapleteš U ovom gradu vlada promaja Nema ulica ni trgova Samo promaja I ne se nikome u oči Čuju se šapati za leđa Opasni šapati Dobro jutro You can go on the way you want, but the voices are not wide. Good morning, you can go on the Ovde nema gde da nasloniš leđa. Ovde nema za vetrine. Ovde možeš da koračaš i tegod želiš. Samo pazi, samo pazi, pazi, pazi. Da se ne saplataš dasen essa platas Gdyta suntčanidan poveda Čuvaj se zaseda В овом граду влада промаја, нема улица ни тргова, само промаја. Хвала. Хочемо да слушамо далје дискусију. Da, misliš još jednom da odsiram neko? Ja sam stigao s puta i nisam spavao prošle noći. Izvinjavam se zbog toga. To možda utiče, ali možda je baš bolje zbog toga. Znači, imam maglinu po pitanju reči koje peva. Pa malo izmišljam. Mm, naprimjer, ovako. Opet stižem, vratio sam se, put je bio dug Petama već dugo putem, strižem Oko mene blaže, nije muk Ne mogu reći lepe reči Svi znamo to bi bila laž Ali nemate sile da me spreči Da ovaj dalje traži Lepe stvari, iza čoška Već vidim da su tu Lepe stvari, diram ih dlanom Polako odlaze, nestaju There are beautiful things There are no more No, no, no, no There are no more Come on now I'm not Sudbinu od sebe samog čupam, svoj slici da sam pravi mram. Obuzet okolinom svojom, udaram lako dlanom od lan. Još jednom ću svetlom bojom sebi iskati razon ode dan, ali lepe stvari smeju mi se, već vidim da su tu lepe stvari. Diram ih dlanom, polako odlaze, nestaju lepe stvari. There's no more, no, no, no, no. There's no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 А што ћећ сада кад си стигла до зијда? А дома нема голуба да те милује. Наставите дискусију. Вратиће се, Данијо. Slušat ćemo ga sigurno barem još jedan put, pošto ćemo vjerovatno još samo ovaj jedan blok razgovora e, obaviti. E, ajde, spomenuli ste oboje kooperativu, tu regionalnu saradnju. Pa ajde da krenemo zapravo od tih pozitivnih nekih iskustava koje ste imale prilike kroz tu saradnju da čujete i da vidite i koliko su ta pozitivna iskustva primjenjiva Ovdje kod nas. Mi se bi Milica mogla o tome pre da kažem. Pa, kooperativa je opet jedna organizacija koji su 23 različite organizacije iz regiona. Kad kažem region, mislim specifično zemlje bivše Jugoslavije. Pa smo imali diskusije oko toga kad smo osnivali kooperativu šta je to regione, i mi smo to, to su zemlje bivše Jugoslavije. I neki od osnivača su i te krovne organizacije koje postoje u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Bosni, ne i još, postoje u Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. I još gomila pojedinečnih organizacija. U stvari ideja osnivanja ove zajedničke platforme ima vrlo jasnu agendu, cilje da se formira fond za regionalnu sradnju, gde će u, o distribuciju novca regi, usmerene na regionalnu saradnju kulturnih organizacija da odlučivate same organizacije. Znači da i taj fond bi priori, primarno trebalo da se financira od strane vlada, zemalja, bivše Jugoslavije. Ono što je podstaklo tu inicijativu jeste da prvo izmeštanje fondova koji su bili do sada dostupni za regionalno saradnje o kojoj imaju neke nove prioritete sve manji broj fondova koji su dostupni u regionu, a s druge strane i problem agende tih fondova koji uvijek nameću neke svoje prioritete i onda se organizacije prilagođavaju ili ne prilagođavaju, ali pokušavaju da se uklope nekako u te prioritete koji su zadati sa strane, a ne odgovaraju na potrebe same scene. I upravo ta situacija negde je negde pokrenula ovu inicijativu kao i Ta, da kažem transformacija lokalnih cena, da je do, došlo se do te neke kritične mase, gde su u, velikim, u velikom broju zemalja formirane asocijacije, or, or, organizacije nezavisne kulture, koje mogu da delaju kao akteri i kao pregovorači u tom jednom procesu koji ima za cilj formiranje tog regionalnog fonda, odluke o ono što je možda inovativno kod te same zamisli jeste da bi svi koji apliciraju na taj fond morali da ocenjuju pristigle projekte tako da bi u stvari sama scena u regionu definisala šta su potrebe i šta su prioriteti. I to je ono zašto, mislim, to je cilj kooperative zato smo se formirali i pokušat ćemo to da realizujemo u nekom narednom periodu. Mislim, trenutno radimo na to. A, a koliko su Vidim da ste često spominjali Hrvatsku kao primjer sa nekim pozitivnim iskustvima, ali koliko ja znam, ako već govorimo o tom nekom novcu koji je i tamo predviđen za, za kulturu iz budžeta, on je gotovo iznosio manje, ne to nego iznosi manje nego što je to iznosio u Srbiji prošle godine, ako govorimo procentualno, to je manje od 0,5%. Konkretno, kada pričate o tim pozitivnim iskustvima u Hrvatskoj, o čemu se tu zapravo radimo? Pa, u Hrvatskoj su napravljeni veliki pomaci u statusu nezavisne scene. Mislim, pored toga što je nezavisna scena izborila novu budžetsku liniju od strane Ministarstva kulture, nezavisna scena izborila formiranje nove institucije koje je, ko, ko je nešovite institucije čiji su osnivač grad, Zagreb i nezavisna kulturna scena. Znači, to je jedan novi format institucije kao model, kao eksperiment koji za sada funkcioniše dosta uspešno. I možda ono što je najvažnije jeste da je nezavisna kulturna scena u Hrvatskoj uspela da napravi zvanični držav, da izlobira zvanični državni fond koji se zove Kultura Nova, a koji se finansira iz dela sredstava Lutrije, dobiti od strane Lutrije, znači da se negde pozicionira nezavisnu kulturu na toj mapi distribucije sredstava od dobit igara na sreću, da se jedan segment toga, znači to nije, to nije budžet za kulturu, nego je to budžet koji se generiše od dobiti države na odigara za sreću i jedan segment tog fonda se investira u fondaciju Kultura Nova koja se dalje distribuira za nezavisnu scenu, što je, ja mislim, jedan veliki uspeh Hrvatske, tako da u tom smislu nezavisna scena je uspela da izbori nekoliko novih instrumentata i za finansiranje i za potporu nezavisne kulture, koja je iznos tih sredstava i koja ko je budućnost tih sredstava, to ne znamo, ali to su ipak neki koraci koji su dosta važni. Da li je generisala ih dosta ljudi koji su kasnije nastavili da se bave sa javnim dobrom, koje, nije, koje u kulturi Mi govorimo o kulturi, kao ja vam, dobro, ali, ali se to proteže na mnoge druge stvari, od, od vode, javnog prostora i svega drugog što što, što, što ovaj, neoliberalni ovaj sistem pokušava da preotkne za sebe. I sad ja, da, da ne vučem na svoju vodenicu, ali ipak da vučem, mogao bih reći da ja vidim nezavisnu kulturnu scenu kao jedan e, resurs za bavljanje ovim društvom. Mi, mi, mi jeste naš fokus na kulturu, ali takođe mi ne možemo da budemo... Ovaj, to gluvi na, na, na stvari koje se dešavaju oko nas, od, od onoga što se dešava sa Beogradom na, na vodi, gde smo vas pozvali da, pot, da potpišete ove primetbe koje smo sastavili na jednom okrugom stolu sa stručjacima, sa ekipom Ko grad je grad i ministarstvo prostora i svi zainteresovani ljudi, sastavili smo tih 15 primetbi i eto, ja bi još jednom pozval ljude da, da probaju da nađu nešto za čime se slažu i da potpišu kako bi mogli da utičemo na, na to što se dešava u, na, u, u našem gradu. Za mene je kultura jedno, jedno čisto, naravno široko svaćeno, čisto polje koje može da bude subverzivni element u ovom društvu i koje mo, možda jedini može da pokrene neki, ne, ne, ne, neki otpor prema onome što se dešava e, sa našem korup, korupiranom vlašću, sa neoliberalnim diskursom koji nas pritiska sa svih strana, tako da mislim da ova naša borba za javno dobro se protiže na sve ostale ovaj kategorije koje možemo u to da, da, da uklopimo. E, dobro, sad tu dolazimo možda do jednog od ključnih pitanja, mada to je ključno pitanje kada govorimo o svim sferama društva, to je pitanje medija i koliko su mediji, ti si spominala ovaj slučaj sa raskedom protokola o saradnji i da su se mediji za, za to zainteresovali. Koliko su zainteresovani generalno za nezavisnu kulturnu scenu, prije svega kao jedan instrument koji će sutra podići svest i o javnom prostoru i uopšte postojanju nezavisne kulture u ovom gradu i u ovoj državi. Pa, mislim da medije nisu ništa manje zainteresani, ni za ne zavisnu scenu koliko su malo zainteresani za kulturu uopšte. Medije zanima ono što je skandal, što je nešto što mogu da iskoriste za ovaj, čitanost i toče. To je to, mislim su medije u jako lošoj situaciji, ovaj. mislim da su jednako lošoj situaciji, u koliko kultura, nema kritičkog mišljenja, nema kritičkih tekstova. Ne znam, o, ako postoje, oni su ograničeni na internet portale koji, koji, su, ko, ko, koji, koji zaslužuju poštovanje, ali u nekoj široj javnosti, mislim da su mediji katastrofalni, evo, evo, ne znam, pogledajte to, Blitz ili, ili, ili nešto slično i to je to i vidite što ćete dogoditi. Ne, mislim da je problem sa medijima, sa kulturom kao javnim dobrom, sa kulturom uopšte, sa javnim dobrima, ono što se sada popularno zove commons i tako dalje, problem ideologije. Što mi nemamo, e, trajno u Srbiji se desašavati, a mi smo stanu u nekoj tranziciji, jer mi nemamo ni jednu vladu koja jasno, definiše ideologiju koju zastupa, a onda ko god partija dođe na vlast, u stvari radi vrlo srđene stvari, koje možemo mi sad sami, ako se bavimo nekom analizom različitih ideologije u svetu danas da identifikujemo sa određenim trendovima. Ono što je trend svuda u svetu, negde već decenijama, a ovde kod nas možda malo svežije, jeste da se industrije vrši jedna industrializacije u smislu tržišta svih sektora javne svere, od medija, obrazovanja, javnih dobra, sve postaje roba. I to je jedan proces za koji mi stvarno smatramo da nije pozitivan, da nije razvojni, već suprotno, i kroz različite programe koje mi sprovodimo pokušavamo se suprotstaviti o takvom jednom procesu, koji se tiče kulture ili koji se tiče i šire društva. Mislim da medij, kada imate privatne vlasnike velikih medijskih kuća, onda je teško govoriti o slobodi medija. Kada imate, kada se prodaje javno dobro na tržištu kao roba, kada se prodaju javni prostor i bez transparentnosti, i bez nekih procedura, i to je jako veliki problem. I kada se naplaćaju obrazovanje i kada obrazovanje postaje industrija, kada plaćate ulaz fakultete i kada kad uspešnost jednog univerziteta zavisi od broja upisanih studenta, odnosno od novca koje će studenti investirati i onda je to nije obrazovanje, onda je to industrija. I kad tako sistematski urušavate segment po segment društva koji odgovara o vrlo specifičnom sistemu, čiji urušavanje već možemo da gledamo svuda u svetu, onda mislim je to neki simptom. Ja mislim da je najveći problem ovde ta nepostojanje transparentnosti šta je ona ideologija koju određene političke partije na vlasti sprovode. A u stvari, mislim, opet kažemo, onih se nikad javno izjašnjavaju šta je ideologija koju zastupaju, to bi valjda trebalo da bude elementarna preduslov za bilo kako političko angažovanje, ali to je nekako ovde postalo sasvim normalno, da ne znamo koju politiku, odnosno koju ideologiju, koja partija zastupa, a onda u praksi vidimo da u sviju stvari manje više zastupaju isto. I u tom smislu mi se nekako čini manja šteta ono što je bivši sada ministar kulture zastupao vezano za sam, samu patriotsku kulturu i čitavu priču šta bi trebalo financirati ili ne, barem čini mi se bilo jasnije na kom, kom pravcu bi se sve trebalo kretati nego što je slučaj sada. Podjednako je taj isti ministar kulture koji je pravio i investirao taj novac u, u, u milanski edikt i tako, on je podjednako... S, mislim, kako vam kažem, to su sada vrlo nija, velike nijanse, ali ako pogledate u svetu, liberalni kapitalizam ide uz ruku sa novim ekstremiznima, ekstremiznima i, raz, i rastom desničarskih partije u Evropi, ako im to u tom momentu odgovara. Znači, u tom smislu, Uh, ne mora, nužno da bude konflikt između desničarskih pokreta, odnosno neonacionalističkih nekih strujanja po raznim državama u, u tome zapadnoj sferi, mada i šire po, po ovaj, celom svetu, i nekih strategija imperije, <laughs> da ga tako ne zovemo, mislim sad taj liberalno-kapitalistički mehanizam koji je već globalni i koji se sprovodi uh, ovaj, u svetu. Dakle, to su sad neke, ne, ne, nisam sigurna koliko je to u suprodnosti, koliko su te neke politike prethodnog ministra, koji je pak jako malo, on je na kraju kraja bio ministar upravo vlade, koja je samo u malom izmenjenom formatu i danas uh, aktuelna, tako da tu ne, ja ne vidim, ne vidim neke velike razlike. To što Mirjica kaže. E, sada, kada pričamo o nezavisnoj kulturi, naravno uvek ćemo se dotići pitanja novca, o čemu smo do sada već pričali više navrata, spomenula je se taj slučaj u Hrvatskoj, financiranja Putom Lutrije, eto mi smo nedavno, svo troje od nas i ovde još neki ljudi prisutni, imali prilike da prisustujemo jednoj, možemo reći, prezentaciji, na koji način je kultura financirana u Nemačkoj i u Berlinu. Jedan od načina između ostalog bio porez na hotelski smještaj i tako dalje i tako dalje i taj novac se kasnije usmjeravao u kulturu. Koliko mislite da su ta neka iskustva prije svega u Nemačkoj za koju, i, i, i Berlina pa i Hamburga i Verdera i drugih gradova za koje većina gledaju kao možda čak idealizuju, koliko su uopšte primjenjiva u ovoj državi? Ono što je nama zanimljivo iz tog berlinskog slučaja, uopšte nisu tim, mislim, jesu tim modeli koji su, koji dođe do nas, moraju da pretrpe razne izmene, da se oklope u sistem koji se ovde nalazi, da ga promene i tako dalje. Jednostavno moraju biti prilagođene lokalnom, lokalnom situaciji, ali ono što meni zanimljivo u tome, i yeah. je borba i, i njihova solidarnost koji su iskazali među sobom i to da su se, da ni, recimo nisu iskoristili institucije kao nekoga protiv koga se bore, već su uključili u tu kampanju koji su sproveli za, za, za ove ovaj, pobećanje uslova rada i ovaj, zanimljivo mi je to da su zapravo se bavili stvarima i da su pokazali koliko im je to bitno. Ono što je za nas pitanje sada u budućnosti jeste koliko je nama bitno da se stvari promene i šta smo spremli da odvojimo da bi se to desilo. I sad ja nisim to je jedna jedna ovaj to go, jedno samo goruće pitanje i mi moramo tražiti ovaj saveznike i ljude koji će se uključiti u tu stvari i ovaj jednostavno pogurati ovo što ne znam Jesam kodturno cena pokušava da uradi a to je da iskoristimo i njihova iskustva i iskustva iz regiona a iskustva to, to sam hteo da kažem Iskustva iz regiona su jako, to su zemlje koje su nama jako slične, to su ljudi koji su nama poznati, imamo lične kontakte s njima, naše organizacije su radile, mi znamo te sisteme. I onda imate od Makedonije u kojoj, u kojoj se gradi identitet, apsolutno jedino što je bitno u kulturi, identiteta nacije, preko... Crne Gore i i i i Bosne koja praktično nije država je u kojoj se ono koja je iscepkana milion kantona na milion stvari jednostavno sa užasnim problemima onda imate Hrvatsku koja je u kojoj se dešavaju razne borbe od ono iz kulture pa preko ove borbe sa sindikatima, borbe za ja, za javno dobro, za javne prostore do Slovenije, u koje su koje su odavno u Evropskoj Uniji, i koje imaju svoje probleme, ali to je sve nešto što nas čeka i to je sve nešto gde da mi možemo da skliznemo kao recimo to pritanje identitetske kulture, to je, to, je, to je jako veliki resurs koji mi možemo da, ko, da koristimo, da vidimo šta će se desiti ukoliko krenjemo u nekom pravcu. I zato je meni to, mi pominjemo Hrvatsku kao neko koje je dobar primjer, ne zato što je tamo desilo nešto užasno dobro, nego zato što se, je to način da se borimo za to što je nama bitno. I ovaj, isto tako i Berlin je nešto primer kako se treba boriti za to što je nama bitno da bili, ne bili napravili plodnotle za, za nezavisnu kulturu ili za, za kulturu uopšte, uopšte nije bitno sad nezavisno. Pa da, evo, slažem se sad. Mislim da je, da su procesi vrlo zanimljivi i da se sad trenutno nanazimo u nekoj Situaciji gde naše polje delovanja na neki način eksperimentalno pokušavamo da našim, prvo da poboljšamo uslove rada, nezavisne scene, koja moram da naglasim da je potpuno zakonom izjednačen akter u kulturu kao i institucije. Mislim da su institucije u kulturi prirodni partner nezavisne scene i da nezavisna scena može dosta da doprinesi transformaciji tih institucija i njihovom unapređenju, ali da nekako svi zajedno moramo nađemo put zašto se bolemo, mislim da je prioritet i ono zašto svi možemo se vežemo, da je, to kultu, da je kultura javno dobro, to moramo da insistiramo i da branimo kulturu od tržišta, da branimo mehanizam koji će tr kulturu transformisati u robu i da moramo da ispitujemo mehanizme kako, se za, kako zastupamo upravo taj prioritetni interes, pa onda i druge interese u sistemima, u postpolitičkom društvu, jer ja verujem da živamo u postpolitičkom društvu, a gde su neke alternative tom trenutnom postpolitičkom društvu vrlo, vrlo neizvesne i sa jedne strane opet kažem taj neki, kad pomenjamo identitete, ja baš ne volim tu reći identiteti, jer je to prva reč za koju se hvata upravo ta najsna, trenutno u Evropi i na zapadu najsnažnija je alternativa liberalnom kapitalizmu. Znači, gde ova ideja neke vrste levice može da nađe svoju, svoje utemeljenje i svoju praksu i kako može da utiče na te tokove koji su snažni i jaki? To je sad pitanje za i nezavisnu kulturu i ljude koji zastupaju interese u nauci, u obrazovanju i ljude koji si, i zastupaju interese neke socijalne pravde i tako dalje. To su sve, sve pitanja, ja mislim, sa kojima ćemo se misločavati su, u narodnom periodu. A nadam se da alternativa neće biti ova koja promoviše neke obnovljene identitete i zastupa te, te po meni retrogradne kategorije. Radomire, jedno, jedno, jedno pitanje koje me ovaj, bi volio sa vama sada da čujem odgovor, a pitaću ga kroz nešto što ste vi pokušali da uradite, to je pokušaj okupacije, da to stavimo pod navodnike jednog bioskopa, odnosko ulazka unutra i pretvaranja u neku vrstu kulturnog centra. Dobro je to znao. Da, javio je on se čovek, pa možda čak i ponudio a, što se niste javili ranije, pa ja bi vama taj prostor ostavio. To je pitanje zapravo a, tih novonastalih taikuna i koliko je prihvatljivo uopšte nezavisnoj kulturi pričati o taikunima i njima zapravo kao o mecenama kulture. Pa ne znam... Evo da ukrtko samo pojasnim šta se desilo. 14 bioskopa Beograd filma je prodato u jednoj, to, ne, da ne ulazim u detalje, ali u korupcionaškoj privatizaciji, gde je čovek koji je kupio tu firmu, koji je kupio još nekoliko firmi u, u, u, u zemlji, jednostavno prevario državu, prevario male akcionare, prevario sve što, što, što može, prevario radnike, registrao firmu na, posle na sebe, na, na Kipru, vratio taj kapital i uh, u prvoj godini prodajom trećine bioskopa koje je kupio, zaradio duplo više love i ovaj, uglavnom, a na kraju ti bioskopi i dalje stoji prazni. Nama su ti, bioskopi, su ti bioskopi bili zanimljivi zbog samih prostora. Oni imaju neku, uh, jednostavno to je neko nasledđe ovog grada koje smo mi hteli da, da ovaj, oživimo, da, da ga vratimo, tih 14 bioskopa uh, možda je moglo tri da radi, možda je mogao jedan, mi, mislim, postoje svi ti argumenti zbog kojih se zbija skopije zatvaraju ili bivaju lošije, ili lošije posluju od toga da na internetu možeš da nađeš razne filmove do toga da ovaj, ne znam, imaš cineplekse koji funkcionišu mnogo bolje itd., ali uglavnom ti prostori stoji prazni i mi smo mislili da bi, oni ne bi trebali da, da, da tako završe i da bi mo, mi mogli da uradimo nešto po u ostalom o ovaj zakonu o kulturi u članu 33 stoji da tak da tak da ovaj kulturna dobra mogu ukoliko su pogrešno korišćena ukoliko se o njima ne ne vodi računa država može da ih preuzme nazad i da može da u njima organizuje pro, ovaj delatnost za koju su oni namijenjeni. I uglavnom mi smo se ovaj, odlučili da okupiramo jedan od tih bioskopa, nismo uspeli u tome, zato smo se nešto preračunali, pitanje je bilo taktike, jednostavno policija nas izbacila pre nego što smo mogli da realizujemo ono što smo hteli, ali nakon toga nam se obratio vlasnik tog bioskopa, ja sa pričom, pa za, mislim, zašto me niste pitali, možda bih vam ja i dao taj bioskop. Mislim da je pitanje stvarno tu gde je kultura... Taj trenutak je gde, kultur, gde mi izlazimo iz toga bavljanja kulturom i bavimo se društvom u, u celini, gde mi odbijamo da sarađujemo se na njim zbog toga što se to isti ljudi koji su uništili tu kulturu. Znači, on ne treba nama da daje ništa, mi treba njemu da uzmemo sve. Što se mene tiče, taj čovek je kriminalac, on je uništio nešto što je on i njih beskonačno još, uništavaju nešto što je sistem, što je društvo i što je ovo zašto se mi borimo, to je kultura kao javno dobro. Ja mislim da jednostavno ta, takva vrsta legitimizacije nikako ne treba da se dešava. Naravno da se mi nalazimo sada u stanju društva u kome je prvobitna akumulacija kapitala na delu, ali jednostavno ta privatizacija se nije desila pre 100 godina, ona se desila pre deset. I mi ne treba da zaboravimo na to, ona ni, ona ni zakonski nije zastarela i ti ljudi treba da odgovaraju ako se, ukoliko se desi situacija u kojoj, u kojoj bi se ti e, argumenti izneli, ti ljudi moraju da odgovaraju. Ostalom, taj čovek o kome govorimo je trenutno ili bi barem trebalo da bude u zatvoru. Tako da mislim da je neke pitanje jednostavno vaspitanja da se ne sa takvim ljudima ne sarađuje. E sad mi često imamo prilike čuti da bi ovi novonastali tajkuni trebali dio novca koji su na razne načine jeli, zaradili, opet pod navodnicima, trebali da vrate državi na neki način, odnosno ovom društvu. I vrlo često se između ostalog spominje da bi to možda upravo trebalo biti kroz kulturu. Koliko je to tebi, Milice, prihvatljeno? Pa sad ja vam ja se tu nedavno sam slušala taj jedan govor Slavio Žižeka na festivalu Subverziv u Zagrebu, gde on kaže da ne postoje, u 21. veku ne postoji prljav novac. To je fundamentalno, ako biste ušli u analizu porekla novca koji u raznoraznim tokovima se distribuiraju, to je apsolutno tačno. Znači, ono što, zašto mi možemo da se zalažemo, odnosno šta mi možemo da podržavamo, jeste neki rela, nezavisni pravni sistem koji će da procesuira ljudi za koji postoje dokaze da su prekrešili zakon u tom kontekstu svi koji su prekršali zakon treba budu procesuirani i uhapšani kao kriminalci. E sad, koji su to bili tokovi koji su nekog abolirali te, te procedure i koji su sad, ka, kažem, 2014. u Srbiji ja nisam sigurna ko ima čist novaci za sebe. To je sad jedno pitanje koje je mnogo više I političko pitanje i politike, pitanje volje države da se bavi određenim temama, da uđe, da... Mislim, kako vam kažem, mi živimo u zemlju koja je jako dugo vremena, postoji korupcija koja nije, nije tek tako korupcija, koja je kapilarna korupcija, svi su korumpirani. Mislim, jako veliki broj korumpiranih i to je sad ta jedan lanac, ali ako pogledate globalno pa poreklo novca, pa uzmemo da ispitujemo poreklo novca nekih velikih, velikih fondova koji su aktualni svuda u svetu. I sad šta to znači? Ja mislim da sistemski mora da se uvede neki sistem koji će da, a, on, ako ne obaveže, onda podstakne ljudi koji proizvode kapital u zemlji da jedan deo tog kapitala investiraju i u nešto što je javni interes. Mi mislim da to opet kažem treba sistemski da se reši i da to država kao takva bi trebalo da ovaj podržava odnosno da omogući. Trenutno ne postoji ne postoji mehanizam koji će recimo osloboditi poreza bilo koju kompaniju koja finansira kulturu da li taj, ja mislim da taj mehanizam funkcioniše svuda, mislim da taj mehanizam nije loš kao takav, ali s druge strane, ono što ja mislim da je za nas važno da i što su, će biti vjerovatno neki od tema kojima će se nezavisna kultura baviti, koji su to izvori, koji su to financijski izvori van onoga što je državni budžet, a koji, mo, a koji država generiše kao takva, koji mogu da se investiraju u kulturu. I zašto kažem da je to neka tema nezavisne scene? Mika hoće nešto kaža, evo. Ne, Radi, Miku, ne možeš ništa da kaže. E, dobro, Radi. Ove, da, ne bih volao da se mi razumimo kao neko ko se samo bavi ministarstvom kulture i novcem koji treba da dođe iz ministarstva kulture ili sekretarijata ili nekih sličnih fondova kao nama. Znači, novac nije jedina stvar o kojoj, mi, o kojoj mi razmišljamo, nego je to najlakše nešto što se prati i najbolji pokazatelj toga da li postoji neka, neko bavljenje ovaj nezvisnom scenom. I generalno Dobili smo i neke kritike da, recimo, mi možemo zvučati kao neko ko je nezavisano, želi da bude manje zavisan time što će dobiti više novca od države, pa samim tim isprovoditi neku, neku državnu politiku ili ne, ili ne znam šta. Tu moramo odmah da budemo jasni, znači, novac od države nije nešto što čime mi postajemo zavisni, država servis građana. I taj novac koji mi dobijamo, to je novac poresnih obveznika. Ja kao poreski obveznik investiram u tu državu svakog meseca. Te stoga taj novac, ne znači jesam ja zavisna ili nezavisna, to mislim moramo promenimo tu percepciju gde smo mi podanici države ili gde država servis nas kao građana. Ja se fundamentalno ne sa tom, Um, kako gažem, interpretacijom, jer mi time što dobijemo novac od države, ne postajemo njej zavisni od države, nego ostvarujemo svoje građansko pravo da taj novac koji mi investiramo u državu se negde nama vradi zato što radimo nešto što je od javnog interesa. Ali interes. to je pitanje participativnosti. Znači, ako mi ne možemo da utičemo na to, da država odluči šta želi da podrži, na koji način želi, koju agendu žele sprovede na, na recimo to nezavisnoj sceni, ili na sceni uopšte, mi onda na kraju ispadnemo tako nešto. Mi se onda obraćamo i borimo za te koske i te mrvice koje nam baca. Ono što mi treba da, zato sam i rekao da nije poenta u novcu, mi treba da ključno utičemo na politiku države, da, kako se ona odnosi prema vaninstitucionalnim aktarima kulture. Znači, o, o, namjerno ne govorim reč nezavisni, nego to su vaninstitucionalni oni koji ona nije osnovala, koji su po zakonu jednako bitni koliko institucionalni aktari kulture. Znači, ono što mi želimo jeste da, to, da ti, o, o, to jest mi, ne budemo tretirani kao nešto što je, neka vrsta side-efekta, nešto što postoji u nekoj, nekoj ono, mutljagu i tako dalje. Jer onda što se... De... Možda nije loše kao jedan podatak izneti to da nezavisna kulturna scena kroz pore, e, mnogo više investira u državu Srbiju kroz poreze koje plaće od strane stranih donacija, koje dobije poreze na donacije, poreze na trafina, sve financijske transakcije u okviru projekata koja realizuje finansijski, znači ne, i ta i to istraživanje smo sproveli, znači nezavisna kulturna scena kroz projekt Ni Novac više investira u državu Srbiju u porezima nego što dobije nazad kroz fondove. Znači nije nezavisna kulturna scena nije neki tamo E, sektor koji je eto si sadržavni budžet, nego da je zavizna kulturno scena daje nekciju ozbiljno, mislim u ozbiljno u odnosu na to što prima finansijsku kroz poreze koje plaća, znači u tom smislu stvarno ono, i insistiram da mi ne ismo zavizni mislim, insistiram da je država servis građana ja zaista to tako želim da precipiram i za to se boreme A ako vam se čini da mi previše pričamo o materijalnom, o novcu i o ostalim stvarima, ja bih hteo da vam kažem da je situacija toliko loša. Znači, mi nismo pričali o programima, nismo pričali ničem u drugom, sem u materijalnom situaciji, o, o propisima, o konkursima i svemu tome. I to je zato što je situacija toliko loša da, da produkcija zamire apsolutno, a najviše zamire, zamire u institucijama. Po meni sad trenutno, što je po meni ozbiljan problem, je čak nivo, lokalni nivo i to ne lokalno je nivo samo u Beogradu koji postaje zaista zabrinjavajući, kulturna politika grada Beograda je dosta, ovaj, mislim, sve hipotezi koji se vuku od strane aktornog sekretara za kulturu su dosta zabrinjavajući, ali ne samo u Beogradu, nego na lokalnim nivou u celoj Srbiji, pa što mi imamo članice iz cele Srbije, način na koji se lokalne vlasti odnose prema organizacijama koje deluju lokalno i koje su u stvari jedine koje u mnogim mestima te organizacije su jedine koje generišu programe iz kulture i koje na neki način mobilišu lokalne mlade ljude da se uključi da se tiču neka prva profesionalna iskustva, način na koji su oni tretirani od lokalnih zajednica je dosta zabrinjavajući. Upravo sa tim inform zbog tih informacija koje dobijamo od naših članica mi iznimamo jednu sada inicijativu da formiramo monitoring observatorij, znači observatorij koji će da vrši kontinuirani monitoring trošenja sredstava za kulturu na lokalnom nivou u celoj Srbiji. I da pomalo privodimo kraju ovaj razgovor možda sa ovim što ste ti sada upravo spomenula na to lokalno pitanje Ja ću spomenuti dva slučaja. Jedan je Novi Sad sa Exitom i sa svim novicom koji je sekretarijat za kulturu, ako se to tako tako zove, usmerio za sam festival i samim tim se negde i kandidovao kao jeli, za evropskog grada, za kulturu. Slična situacija je bila u Rijeci prošle godine, gde je najveći deo novca usmeren na festival koji je takođe, ekipa se Exita radila koji se zvao Republika sve to negde Ali, sa strane rijeka se, dosta, rijeka se dosta efikasno sa tim nosi i rijeka je uspela da izbori vrlo jednu ozbiljnu mislim da na jedan ozbiljan način se suprotavi tom trendu i njihova lokalna organizacija molekula koja okuplja njihove nezavisne organizacije uspele da zadrži prostor koji su imali i koji je javni prostor, znači dobijen prostor od grada rijeke, dobili su još jedan prostor od grada rijeke i mislim da oni na neki način opet imaju vrlo zanimljive strategije koje su zanimljive iza nas, da ih posmatramo na koji način utiču, ali sama gradska struktura... Ima sluha, očigledno, za ta, te inpute koje dobije od nezavisne scene, jer nezavisna scena u Rijeci je dosta živa i produke. Na kraju kraja Rijeke ima i muze i savremene umetnosti koji dosta, je vrlo, njihovi programi su vrlo aktualni na međunarodnom nivou i mislim da Rijeka je uspela dosta ozbiljno da se suprotstavi takvom trendu. Okej, okay, neću dalje uh, širiti, iako bih mogao, <laughs> iščitavajući jedan intervju našeg nesuđena govečerašnjeg Skype gosta Darka Miškovića, uh, ali bi zatvorio ovo sa jednom najavom, o čemu će nam Radomir maro više pričati. Uh, ovdje okolo imamo prilike da gledamo uh, waterproof. Waterfront, pardon, waterfront Beograd. Vi uskoro otvorate izložbu takođe sa tim vaterfrontom u nazivu. Da, samo što se naša zove Tamara i mnogo ljupko ime koje ove, go, insinuira nešto totalno drugo, reč je o ciklonu koji je pogodio ove, naša područja i koji je učinio da Hrvatska, Bosna i Srbija budu poguđene najvećim poplovama verovatno u istoriji. I ne znam, eto, mi smo uspeli da organizujemo ekipu kameradesa koja će nam u petak od 20 časova otvoriti izlužbu koja se tako zove i koja je posvećena, koja je podeljena u tri dela, jedne su poplove, posledice i još nešto, ljudi koji su se tamo zadekli, dobro. I, ovo, a dobro. I... <laughs> Ništa, uglavnom, eto, pozvao bih ljude dođu i da, da, da pogledaju to što je se mogao sprečiti i nešto što, čime bi država zapravo trebalo da se bavi i, i te ljude kojima bi država trebalo da pomogne. Ja sad nisam se bavio time, ne znam koja je situacija, ali znam da su oni protestovali i učili prekvjuči ispet vrade Srbije. Sve to isti front, mislim, mi krećemo iz kulture koja treba da bude javno dobro, ali na kraju to je sve povezano i, i obrenovac koji nije bio zaštićen i ovo što se dešava u Beogradu sa sa Beogradom na vodi, ja mogu još jednom da po, pozovem ljude da ko, ukoliko niste obratili pažnju na primetbe koje smo, po, koje smo ovaj, sastavili za generalni urba, urbanistički plan Beograda, da mogu da se javi Dobrici Veselinoviću ili Dusrici Parezanović iz, iz, iz Reksa, koja me sada ne vidi. Evo, ako želite da se pozabavite tim primetbama i da nam pomognete da... Probamo, da osuetimo ono što se da sada sprovodi i što postaje polako to gradska i državna politika, a to je da se od jednog dela Beograda napravi nešto što će ovaj, jednostavno za 200 godina unišljiti taj prostor i jednostavno se osakatiti kao grad. To je naše mišljenje, ako vaše nije takvo, ne morate to time da se bavite, ali eto, samo obratite pažnju. Hvala. Ok. Ja bih rekao da je to to što se tiče ovog razgovora. Milice, hvala ti. Hvala tebi. Radomire, hvala. Prepuštamo vas uživanju uz jesenji orkestar usred ljeta. Daniel Kovač, a nakon toga ekipa iz Užica, a malo više o njima, predstavit će ih Anja i Jelena. E, se čujemo, čujemo se. Okay. Sada je jedna pesma koja je posvećena, uh, ima četiri strofe i prva strofa je posvećena tome kako da se Ministarstvo za vanredne situacije i Ministarstvo privrede izbore sa nečastivim silama. Druga strofa je posvećena kako da se Ministarstvo policije i vojske ovaj, izbore sa nečastivim silama. Treća strofa je posvećena tome kako da se Ministarstvo kulture i obrazovanja izbori sa nečastivim silama, a četvrta strofa je posvećena tome kako da se nezavisna scena izbori sa nečastivim silama. Pesma se zove Đavolji prst. When is ticking, Вас everything else Schoolsрам is playing. behaviours Se do you feel like you are the ungrateful beast? You're in danger, you're Na danger, you're in danger You're in Voy nik puca se je zrno smrti Kapetan komanduje i gleda sveto General daleko pomera Bog leto mu čvrst Jako tvrdi da svet ima smisla kladio bih se pre uđao volji prst Učuta druge that you hate every da Learn to believe that we are a lot better. Learn to have simple decisions, and not Pobij ima se svi Bez imalo sumnje tako pokazuje djava voli prst Zastani malo pusti kolonu na proti zastani ostani po strani. Ali logika je takva Da više ne poznaješ sebe Čovek više ne zna Kako i od čega da se brani Ako skoro ne pronađemo blagost На рамену сваког биће джаболји прст. Хвала. И још ћемо једну песму за крај. Једну песму коју сваки мамак треба своје девојци да отпева. Nekako je oblačno, ne samo u duši, ne mogu da vratim taj pogled iz daljine. Takav sam sad, shvati da bolim. Umesto valcera za plešimo tango, više te želim nego što te volim. Generali su zbrisali, kuriri presudili, zaslužio sam streljanje, dobio slobodu. Sada samo mogu ponizno da molim. Razmislim malo to i nije tako loše, više te želim, nego što te volim. stvari ne moraš nikada da shvatiš. Kažeš da te izdajem, da ne mogu da te nosim, stvar je možda samo uravno teži snaga. Opet ti si tu da ne mogu da odolim. Možda tu nema priče, ali krevet je more. Više te želim nego što te volim. I pogledi kada si stvarno ljuta Samo lupe čušku pa odu Ja sam dete koja se više ne boji pruta Dužmani za petama, kamile su pocrkale Ja sam samoplaćenik ovoj igri bez reči Uniforme prašnjave, a kao da smo goli Možemo da sanjamo da će ovo proći Više te želim, nego što te volim Hvala Leku noć Lepo spavajte Evo nas, treći zaključni dio ovog 99. izdanja, jubilarnog i slavljeničkog. Oni koji su izdržali, čestitamo i hvala što ste ostali. Slijedi zabava, a za zabavu su zaduženi ko? Anja? Koji je zadužen večer za zabavu? Danilo? Pa što se tiče muzičkog dela, sada to su Scratch, majster, Ljuban i Zauvar. To je band koji predstavljamo i uz underground video. Ok, uh, ako možeš nešto da nam kažeš više o Scratchmeister Ljubanu, budući da on ne želi da govori o sebi, što je na neki način ok, pa da li možeš da nam kažeš koliko dugo on postoji, koliko dugo grebe i pa, nastupa? Pa, jako je teško reći koliko Scratchmeister Ljuban postoji. On... Uh, Okay. Zastavim. Ovaj Scratch Meister Ljuban već par godina radi pod tim imenom i sve što možete sve što možete da vidite uglavnom je to preko videa Radova i s vremena na vreme nekog nastupa po gradu, al u stvari ja ne znam šta da kažem više o njemu previše. Možeš mnogo toga da kažeš o njemu, zato što ti radiš video uradke za, za njegove pjesme? Pa, okej, okay. mislim, to treba doći čuti, videti, čuti, iskuziti. Ne znam kako bi to rečima previše rekao. Pa onda da ne, duž, da ne dužimo, da? Pa mogli bi malo da produžimo, što da ne? Oh, malo doj. da ih mučimo. A što? <laughs> Reci nam, pa kakve su ljubanove pjesme? Kopijsme on obrađuje. Šta najviše voli? Pa ne znam, Ljuban voli Ljuban voli nešto što može da bude do ono, što može da se iskoristi kao dobar grob, kao dobro vezeanje. To je jedino iz mog ugla što mogu da kažem. Ne znam do, pa ne znam. Evo Jugoslav koji od večeras nastupa sa Ljubanom prvi put. Kako bi ti to rekao? Pa, to jeste, jako je zabavno ovaj, raditi sa Ljubanom. Jedan put samo istovimo ovako nastup sa njim, krajnje, ovako, ad hoc. Dobro, sad smo se spremali. A kako ćeš ti Jugoslavije večeras doprinjeti ovaj nastup? Pa, ja ću da kvarim ovo što Ljuban već kvara, ja sa gramofonom, ja ću da kvarim harmonikom. Sa, sa pravim instrumentom. Ok, ajde, fiesta se nastavlja. Mislim da možemo da počnemo sa Ljubanom, samo dok se uštimaju. Ljubane, da li je sve okej? Okay? Da li možemoš da početi? Ja, vi ste Ljubane, misli se da ne postojiš. Kaže nešto. Može. Čovjek je za gramofonom, tako da ne dužimo više. Slušamo skreč majestora Ljubana. snapping peacefully under the shade tree in Musicland, surrounded by mysteries. She'd been awakened at the gate by Cymbal the Great, any of the inhabitants of Musicland, including violins and fiddles, Grandpa Bass, Violet Viola, Tiny Piccolo, Blackie Coronet, Tony Oboe, and Bob Bassoon, and almost meant Silent Sam the cello and flighty flute. Grandpa Base had asked her to find Silent Sam before the concert that night, and Anne had looked everywhere. She'd met a lot of instruments, but no Silent Sam. Tired, everywhere. She'd met a lot, but no Silent Sam. But, but no, no, no, no no, no Silent Sam. Nope. Nope. No. No silent Sam. But no. Nope. No. No. No. No. No silent Sam. Nope. No. Nope. No. No. no, no, no, no, no. sa sa sa sa počela kiša mislim sam... Coming up. And I What's yeah. up? move, postati kralj flora ne bi mogo živjet da mi ne konce isko ubio na drogu novce spisko moro bih se upucat u srce noš si zabit jer što je nekom kisik za mene je clubbing Sada se nađemo, su drugi skaču Bošemo te bugi, bugi cele noći Ludi ritam nosi, ajde vratne skoči 1, 2, 1, 2, 3 Bugi, bugi, bugi, zaigraj ti Uvek budi veseo, nemoj biti sužan Viverci je dobre, bugi, bugi, pruža Za što sam u visku, čim prođe ručak Ja sam za bugi, ja veliki slučnjak Bugi, bugi, bugi, bugi, idemo u disku Svi svoodi Bugi, bugi, bugi, bugi, idemo u disku Svi svoodi Bugi, bugi, bugi, bugi, idemo u disku Svi spodi. Bugi, bugi, bugi, bugi Ne mogu da umatim ovaj bugi-vugi jebat U gradu je ludljica i žur letnji Na TV-u piše, izvinite na smetnji Mobilni, svetli, korana da su oni Ajde bre izlozi i sedi u bolin Evo, samo da par merke uvučem Isključim kompi, izlozim iz kuće, prenozim još Gori voda sipam, bezolovni negde Oko četiri litra, ulisnaću ritmovi, totalno su ludi Zato ja pevam, samo bugi-vugi Tesku, čolinu, jedno od breg je mi Sponiram sebe Vugi, Vugi, poznajem tu foru Na svatbi me možeš pronaći u volum Vugi, Vugi, deo je mog hobija Vugi, nije, kardi matra sporija Bogie bogie bogie bogie ritmu diskoj svi smudi bogie bogie bogie bogie ritmu diskoj svi smudi bogie bogie bogie bogie ritmu diskoj svi smudi bogie bogie bogie bogie me mogu dovati moje bogi vugi jebac skinuo sam roku podium svetlo reku me brate što je to jebemti bešika je puna nema mesta drugi ne smiem stati moje žmuki bogi bogi bogi i ka stara majka tata je prati bogodostajanka egipćani boksuju na sajeta bludi znae se na bogi i vidiš ona vugi deper kolo bar ima svoju rolu proso je pepeljaro Кого бог, а я размоги ра свою апермашку, оказались кучи в ташну. Писала я кучный ред, не никого другие, все село прашта, кад е буги-буги, немање тиш правило су судна свету диста, кад е буги-буги. Молдо молиш 300. Ог е бог, е бог, е бог, идемо диској се смуди. Švester, za dva nula nula nula devet. A ja sjedim sobi i jedem pobi. koja bad jebe na to šta naradite želim trkam kurac i to me veseli zaključalo kao stara nema prilaz seremu choša i nije da bendira prodao sam sve televizor laptop čak mi nije pet bodu se sta Prodo mi dušu da mogu samo da znam da čuj ima trogu znači nisam što je baš svrka svaka moja svrha, znači, moj ambicija odamno je mrtva lete spuštene ne vidim suce bolesto bled ne vratam kurca to baš brti na najgoru štederu na krijanju u sobi ovisi breneru bilo je me zove da vratim mu pare ja mu kažem traži staraj brti snaizmeta to još dobro nisam se protesto godina opro mama zovi dilera da babi mita neče se primieti Er iz vo čus noge Ustro seu gače kosta ko i puta Ma zovi di lera Nemo ku peciuta Ma zo vi di Naba bibi drogen se primieenti Er iz vo čusli noge vstro non treba sembra che va mi pudre coque spilla forza tutti i giorni ho avuto treba brovu zatvorenu sobu ko u grobu seremu tu tu tu stana nisam se pro 30 dana snojam ko debelih brci na spavam u krevetu pokrošuš bricama sa sam brištab izgubio zube isusa di kristari stav in kamu jede macchine na ruccio i di la rescia che ne la sfera du vanita e me ne grabo a u trba kreba mi drone plakte su mokre može pomoci samo dilar shona na zovidi lera da da papi mitro che e c'e Ustro se ukače, o kosta puta Mama zove dilera, ne mogu bešuta Mama zove dilera, a na, nabavi mi droge Neće se primijeti, jer izbošu si noge Ustro se ukače, o kosta puta Mama zove dilera, ne mogu bešuta Bio sam u komuniji, al nije upalilo Izbatili me brzo kad me zapali, Ajde. Ljuban, Ljuban, Ljubane, hvala ti. Hvala Danilu, hvala Jugoslavu, hvala vam mnogo. Hvala, Ovo je bio aplauz na zatvorenoj sceni, iako kap kiše nije pala tako noći. Hvala divnoj publici. Marina, hvala što si plesala. Marina. Bravo za Marinu. Eto nas. Završi smo ovo predjubilarno izdanje. Sad nas tek čeka Žurka, Stoti. Da. Ovo nije bilo ništa. Ovo je bilo uigravanje i usavršavanje da vidimo kako nam ide upravljanju eventa. I pokazalo se dobro, je tako? Pa, ja... Nisam nezadovoljen. Takođe. Takođe. Slažem se. Potpisujem. Ništa. Eto, što možemo priču? da odjavimo ovako tiho. I kome I. možemo da odjavimo? I kome. Simo vama koji ćete sutra i narednih mjeseci slušati. Mi sada idemo na neki after. <laughs> Odnosno, u krevet. After u zatvoru. <laughs> da, after u zatvoru. Eto, bilo je lijepo. Da, hvala svima koji su bili, koji su nas podržali. Hvala onima koji su uh, doprinjali Prode i Majica. Hvala Lica ulice, hvala Kulturnom centru Grad, hvala Mili. Hvala svim šankirima, ima svima, svima hvala, hvala, hvala, hvala. Uh. Eto, odjava. Da ne udugovlačimo više. Odjava. Ćao. Čao. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umetnička programa od edukativen karakter. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Program, Edukativno program kultura artistek me karakter edukativ. Kulturno umetnički program Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.